Eta oier, zoarez, hemen zuretzako e, bukaera. Hau ikusita, arritu nintzen eta hasi algaraka. <risa> Hau ikusita, arritu nintzen eta hasi algaraka. Ona etorrita hasiera baten gorputza nuen gorputzan dut nik dard Ona etorrita hasiera baten gorputza nik dar eta kantuan ere jode nolako ataka Patxarana hartu tababarrunak Urduri eta aikaka Hau ikusita harritu nintzen Eta azi algaraka <tipen> Eta jarraian, puntu